Але Рудько тим не журився. Досить було навколо речей багато цікавих, щоб звертати увагу на власний хвіст. Взагалі за останній час настали в житті курчат поважні зміни. По-перше, вони ночували вже на сідалі, мов дорослі, мати посередині, діти довгої низькою по обидва боки. Щовечора звичайно траплялася сила непорозумінь. Курочки лізли під матір або на неї – Одні курчати злітаючи збивали сідла інших, у ніч заставала когось на землі. Далі їх перестали так смачно, як раніше годувати. Але найдивніша зміна сталася в поводженні матері. Вона не була вже така дбайлива, як колись, і часто, ідучи попри своєї родини, дзвінко-дзвінко цокотала. Цього вже курчати за нею ніколи не помічали, їм було навіть ніякого слухати. Згодом і ночувати вона стала не з ними, а з дорослими курми, і, коли якесь занадто їй обридало, злегка дзьобала його в голову або плече. Взагалі давало розуміти, що старе минулося. Що ж, як ми своїм не влад, то ми з ним і назад, вирішили курчата, і тільки деякі курочки все не могли забути смашних шматочків з матері і постійно наражались на неприємності. Настала нова доба в житті родини. Курчати ще трималися купи і разом виправлялися на здобитки в старі знайомі місця. Але тепер на них самих лежали всі турботи про хліб насущний і про власну безпеку. Перед Рудьком послався широкий шлях самостійного існування, і він, не вагаючись, ступив на нього. Рудько знайшов у собі новий хист. Він і сам не знав гаразд, як це сталося, але одного сонячного ранку, коли навколо горіли роси, зі старого саду почулось його хребке, тремтяче «Кукуріку». Старий півень, що був саме на дворі, здивовано крутнув головою, а далі погірдливо скривився. «Справді, це кукуріку було таке дитяче, таке несміливе, що й ми б з вами, напевно, засміялися». Але самому співцеві здалось воно вершком мистецтва й сили, і з того часу Рудько повторював його кожної нагоди і, взагалі, без жодної нагоди. Раптом він не повірний виріс сам у своїх очах, він не почував себе вже тим руденьким курчам з довгим хвостиком, яке кожний може безкарно ображати. Рудько розумів що своїм співом сказав усьому світу про своє право на радощі життя, і що він боротиметься за це право. Сестри, які вже давно з зачудуванням поглядали на його мужню бороду, тепер відчули до нього просто побожність, а брати – заздрість. Ця остання і призвала до того, що на другий день заспівав ще страшнішим голосом його старший сіренький брат – а за тиждень сім запальних горлянок, зранку до вечора, забувши про все на світі, намагалися переспівати одна одну. Дорослі кури глузливо посміхалися, і тільки мати зайшла одного разу в сад і, пильно подивившись на Рудька, з задоволеним виглядом подалася назад. Але поруч з тим перед нашими півниками стали з'являтися питання, які раніше їх ніколи не турбували. Це питання їх взаємовідносин та становище кожного в їх тісній громаді Колись з одної зовсім незначної причини виникла суперечка між Грудьком і його сірим братом Таких непорозумінь траплялось вже досить, і вони зараз вже забувались Але сьогодні кожен спитав себе, чому, власне, він Він має поступитись, спитав і враз почув себе гірко ображеним «Бачили ви, як люто б'ються між собою старі півні? Отже, бійки малих півників бувають куди страшніші. Там змагаються два досвідчені вояки лицарі, два мисці у своєму фасі. Тут діти, недорослі діти стають до засліпленої боротьби, незручні, обняті одним гірким почуттям враженої гідності». Час такого змагання прийшов і для наших курчат, а початок йому поклали Рудько з братом. Вони бились не день і не два, бились посеред двору, в саду, навіть в темному курнику, бо обоє не мали сили злетіти на сідало.